ریاض السالحین حدیث نمبر دو سوا سلو دو سو نمبر حدیث تے دسالح علیہ السلام در اوخی بیان کئی پاید حدیث کے وعن عبداللہ امنی زمعتاد رضی اللہ تعالیٰ عنو انہو سمعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خطوبو در نقل د نبی علیہ السلام نکی نبی علیہ السلام اور ذل ذی دای د نبی علیہ السلام نا اور ذل ذی چې نبی علیہ السلام یخطب خطبه ویلا و ذکر الناقهۃ والذي یقرھا ذکر کو نبی علیہ السلام د اوخی صالح علیہ السلام او دا راځه ذکر یو کو عقرھا چې زخم کړي وا دی اوخی لره چې چا دا زخم زخمی زخم زخم کړي او قودر بن ذکر کوي کو اغایاتیوی فقالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از امباسا اشقاہا امباسا لہا رجلن عزیزن کلا چرا پورتشو اشقاہا بدبخت داغی ویلیگو بدبخت داغی قوم قدار بن سالف دیر بیمانو نو اباس لہا رجلن نوی لګو هغه اوه په سي یو شړې عزيز ډېر مضبوط قوي اريمن منيعن في راحته چاګ ډېر شريو اريم دوستاني کوي اريم ډېر زبردستو مضبوط قوي او منيعن في راحته او ډېر شریو په خپل قوم کې دیر شرارت او دیر بدملو مه په خلکوم کې ب د مه سړی به د می کوي نو خصله چې د دایکهغلط کار کوي سما ذکرهنیسا بیاړی چې زهکوړکوو نه بیا ل سلام د ښو د ښو باه کې بیاې وک فوااضفی هننا نوواضو ک نو بیا ل سلام په باړه د ښو کې فقالهوي ووي یا هم میدو خس کی یو <سكيو> کستاسو فاجلذ امراته چې اوای خپل خزله را جلد العبد پشانت دوه ولو دو غلام حادث او وی لکه سن چې مالک خپل غلام تکای لو خاون اولگی خپل خز داسی وی و ایمان نه ده نڅوي وی صدا او لور کینو فلع الله یزاجعها من اخر یومه نو کې د شي قریب ده ده چې هم بستر یو کې ده ده د خزر سرا په اخر ده پا خر کی ده کې دله مناسب سردې ټک یو ما خام ما ستند تی بیا خپل فیده حاصلې ده په کوم سره کو دا چې بیا وې وها خو برابر وهل دا س نه چې اغه لا نقصان جوړ نشي دیوજના علما ذکر کوي فقاهت او ذکر کوي زنانه په پګې ډنوي دا سه اسباب باندې استعمالې چې دا غي بچي خراب نشي ها پښاب هم نوي په محب هم نوي په سر هم نوي په محب هم نوي په کمزې وي تاسو پوېږئ کنه هغه څه ضرري زې نه په یخ پوې وو راځي ته دا ډنګره وایو په سر ټک لیکل به نه لا تشبه لك سم وعظهم سم وعظهم في ضحكهم من الزرطة بياوازو كنبية عليه الصلاة مغيطة ببارد خندادائي كن الزرطة دو استنونا چانا وو جيكنا سی خاندندا کوې پیغمبر غم بړې پاکوئ د غسیز په پااره کې چا خپل هغهه سړی کوي ځنا نه یعنی چې کمی یو کس په خپله دغې هم دی نو بل نه چه کارو شي نو پهه پورې ولې خانده کوي پورې په خبره هوا خاې چې او دپېمات لمه ی حکو هدو کوم میما یفعلو ولې خانې یو کسستاسو د وجه دا غنا چې کوي د په چکه په خپل دغه نه هوا خارجی نه لوچرب نه خارجی شو په خپل خندا په سبا سره نشي خارجی خارجی ده متفق علیه اتفاق کړي شه په دحدیث په بخاری او دمسلم غورہ چې ستا ملګری ده یوزې کې ناس ارزې کیږي کوړې بهاري مجلس کې او ته په وجه چې دغه هوا ځم داسه کچې بالکل زورو په بس د لوی غنیمت اپ کو طیوب النصر او هو هو خان ده اللہ با تاشر مندے کی سبا شوی دیر گولیں بس انسان دے دالات ربار کی خمانہ نا رے او زماؤسا مدل بار کے او زماؤسا مجلس کے لگون دے خندق کاری گا نا پنجابیان پدے فخر کئے زتنے ملدان تا یو زی روانو روانم یو کسا کئے نا علک زولی دا ما نا چیرتا ہوا ور غلی ور ما تے پتان پتان مالی را مندوالا ما سچل وچې اړنه دي شټر ډر ډر او مذر دا منډه وله لکه پټانجان په دې باندې پدګری نو راغې نو هغه ټزونه واچو ور واچو ور واچو لوبې منډه کړه ما زه تاله له ما یې ځه حق او هغه په دې شي باندې پاک نه کوي ازمن په پښتنيږي برخو نه ټیک ده خلک ځان کړو لکه چې کنټرول کولې شي او چې بی اختیار شي کلا هغه ځنو بضاغه په څه په خدانه کوي ګیرستانه بخوله به مجلس ګذار کار کوي تاسو لیمایذ حق او احدکم مما اګلی ماشومان خودی په سی عالمي ګرځي بي پلانیداسو پلانیداسو لیمایذ حق او احدکم مما يفعلوا ولخان دی یوکستا سو دا و جنا چې په خپل کار کوي متفقن علیه داغه الفاظو مشکل مانے کوي په دې حدیث کې یو حدیث کې سخه لفظ دا عارم بالعين المهمله والراء ا هو الشرير المفسد ارم چاته وي اغه شریر فسادیت وي جدير شریر او د فسادی وي ام باسا اقامه بسرعت باسه ده په جلته باندی په جلته پاسه جزو ده اولوخه زخمی کلا لنه په خپل باندې وشته یا په جنګه پریوا تا غالیبه شي پریوا تا به به ایمان راغې به لاله کړه ډېر بدبخت وو بدبخت کارې کړې تر قیامت په وجه بدبختي به یادي غلط کار ته چاو کو تر قیامت په وجه باغه سيادي ها د اباده کارونه هغه د دنیا مزلت او د آخرت مزلت چې حق پورهسته او سره دیندار او سره چا ها معموله بګړاو په مسله راوسته او زذو عناب سره الله وا داسې شمونی دي چې دنیا کم د چا سره مخ شيلوګولی او پخیر کو او خو خو د شي د را سر پو للهور سوم ریو دا قامه ب سورتن په جلطیوان دی وعن هوې را د الله او تعالانو کاله ویللی ررسول الله ص الله وی وسلم صللم د شر کسیلی دا به ځان کې را لا یفرقکم مؤمن ومؤمنة ندی بغز کای صلی د خپل خځې سره بغز لا یفرقو بغز دینه کای مؤمن د مؤمنې سره د مؤمنې خځې سره خپلې خځې یا بل څوک یې خو بغز خنره ان کریا خپلې خځې ان که کبدګنی دا خاون من ها دې خزنه خلقا صح لا غلط سا اخلاقی اغا بد کردار ای بد اخلاق ای او خاون دی خدا کری نو رضی یا من ہو آخرا ارازی بشی دی دی خزنا آخرا اپنونو سی پتنو بانده گزک اخلاقی سی ندی خو بچی اولا لا سی ورکڑی دی علکان اولا لا ورکڑی دی دنداری او قرآن پا کہه دی موز گزار دا پوش بے حیات اب بے حیان ده لوک یو بګی غلطه خنوسی بوتونه به دقیق په اړه یو او قال غیره یا راوی چې ویل د غیر د نبی علی السلام سپله خبره اکرې رواه مسلمن قوله یفرقوه وبفتح الياء و اسكان الفاء او فتح الراء یفرق معناه یبغذو چې بغز کولي وقاله وی شوې فرکت المرات وز جوه وا فرکاز وز جواب په محاوره کې داخلو کوي کنه وی فرکت المرات بو اسکلې خزې د خپل خاون سره او بو اسکلې د دې خزې سره خاون داغي ویره خزې د خاون سره بو اسکيو خاون دو خزې سره ډېر بوځونه دي تک دنیا لندې سبا تو خذذن نو ام پو دنیا پر سې باندې خلک راواد کوي چې مالدار او نمدار به دا انجامینو په شپ مالدار په لحاظ باندې کې د غریبې لحاظو خو خود دین لحاظو کوي ا اب غزا چې بغښ کوي د یو بل سره والله اعلمو د مال بیاده دا انجامې چې سره بغزونه کوي او د دین دا انجامې چې هغه یې نور چې سم ني دیندار خو مخاوندې کنه زه دیندارو خو مخاذا کنه دا شه خزر دی کوم ملاوی چاغد شپه تہجد گزاري عبادت گزاري ها دارلغي قران خواني د دین کار کي خوش طبيته خوش اخلاق ډېر کوم ملاوي چا په نصیب شي ملاوي شي وانا امر من الاوسل جو شمير رضي الله تعالى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يقول بعد ان حمد الله تعالى یقیناً دو آور دو نبی علیه صلات و سلام ناری دلو مقام د حجت الودا کې د نبی علیه صلات و سلام دو آخری حجو یو حج کرو یقولو چووی پس دا آدین پس دا حمدنا واسن علی و پس دا سنان پالا باندی وزکرا و وعزا او نبی علیه صلات ورکو وعزو که خلقو تا نصیحات کاسم قالو نبی علیه صلات نبی علیه صلات الا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا اي خلکو خبر شه وصيت کوم تاسو ته تا واستوص وصيت کوي تاسو په خزو خير د غړو والی اي خلکو اغه غلط رسونه د جائر د زمانه پرې د عادل او دا انصاف وخراګل په معاشرکه د خزو سدان کار کارونه مکوي نا کار کونه ظلمونه مکه وي ف انما هن عوان عندكم نچيو خاون د دين او د شريعت نه خبر نه دي اغه او قران د سنت او د علما او د ناس نه خبر نه دي نو اغه د اوسم د خزر سره اغه سلوکي کم چې سلوک په زمانه دا جاهلیت کې او چې کم ویږي نو ګورا پیغمبر په خپل خير او کوم خير له اهلي بہترستا سناسو گے چاگا بہتر وی خپل کور والاو دا پارا دا اگر ایسا زندگی دستا آئی اورا دو خوندی دی چتو دا ربوز کے حسب کے تکے ووہی وپا بدا رویان اتبا غینا دا د اتبا سنگا اوکے دا د با دی سنگا اوکے دا مزاجعات با دی سنگا اوکے مزدی و جنا فا انما هن عوانین ان عندکم بے شکا نبی علیہ السلام ایداخذی اے مؤمنین دې ستاسو سره زکه خزہ د خاون سره سره مؤمنه دا پاره یو کار کې او لیستملوکونا منهن نشئ نه مالکان تاسو نه نه پېو شیبانه ایه علی دی دې نه الا واستاسو پدې باندې سوا کا وختيان نشتا اچتک ویه بشاند وینزو ګانې کو شړ نه کار ناکار کاره زمونونه د بعضې خاون دا د خصو سره کوې پوه شو زمونونه کوي او خصو دا د کابالوسی موواله غیر د دی نه الله یادتی نه بفااح شې موبا نه بګه چې را ګری په به حیق کاره سره فین فله هو که ب حیا وکړ داغ دا سر شته نه او فین فنا نو کوی دا کارو کو د به حه فژروهن نه ف مزاج دلته ب حي دا ده چې د خاون سره رپله په خبره کېچی د خ... خاون خبره نهې نو بیارته کوې د ښزو له ف مزاراجیا ن مزاج د الخ لګولونه لرې ساه د بس نه پس یو او که پهې سمه نه شوه نو ذربونوې د لره زرب اوښلو فاعه واضو تو کا نصیحاتو کا کپا غیمنا نشوانو فاہ جرو نبیسا کا زان نلرسا تا جدا او کپدے زکر پدے خواب نو گئی نوچہ پدے و نشوان نو وزربو هنانو بیاو وحی دیلرا پتریمزل وحلی اول نصیحات دے بیاج جدا کولی او پتریمزل بیا وحلی نو مگه پولو زل دزر دز خیا پتا په کولیو اضری هو غَيْرَ زرب غیرره موبار د حین ایې دښزه پهوهلو سختو ها غیرره موبارین چې په چ چلاس لاس په پمات نک می شي غیرره موبار دین چې ن د سخته والله چې ډیر سخ ولې واې دښزه په داسې وهلو غیرره موبارده چې نووي ډیر د سختهوهل سخت وال به نه کې. شیخ پاپې ماته کې لاس پې ماته کې ها بچي زايشي فئن اتوانکم فلا تبو عليه النسبیلا او کله ته به داريو پرستا سو نو ملټوي تاسو په دې باندې الله د طلاقو هوک بیا سمشوا نو بیا په طلاق لاس ملټوا او خو بیا نو سميږي وانه مشرنه سميږي پس تا لار او زمو خپل لار الا خبر که ايش خبر شه ان لكم على نسائكم حقا نبي عليه السلام د سلو د خو حقونه بیان کړی و خبر شه یقینا تاسو ته پاره پخو تاسو حقونه دي هغه لازم دي چې د تاریخ په ساته ول نسائكم عليكم حقا او د پاره د خو تاسو پتاسه باندې حقونه دي س حقونه د سلو د یو س حقونه د زنانه ودي فاج حقکم علیهنہ اللہ یعطینا فروشکم من تک رہونا نو حق ستاسو پتی خود ادا دے اللہ یعطینا چنبا حق نبازی دے بسترو تا ہاں فروشکم بسترو ستاسو تا ا سوکو تک لون چې تاسو خوښ نهګن یعنی ښو لپ کاې چې د دا خاوندانو دخواښ دا او د نخواښې سیز نزان خبر کې چې زما د خاون کم یون سیز خوخ دی چا هغهه زما خوغی او چې کمې زما د خاون خوښ نهلی نو هغهه ضمن نه کوکوم ځکه خض به د خاون په مررضو په مطابقت بانې چلږ دا دغخواښکن نه الله ی او تونا فر شوکو ها به نه راځې الله یو تو نهې بس ستاسو په بست رو باې هغهسوو که نه کې ن چاغې بد ګ ستاسوې بد ګړی پو شو نهګ ی دا ښځې بد داسې نه کو چې خپلی کاې ته په خپله بستره اغو کې نه چې ستاخواون اغ پهې کاه او پهې بستره کې نسه ګړ بد کوړته به اغه څوک نپرې دې دا خزا چستا خاوون اغه څوک په لکوټه پر غودل خنګري یو مقصد دې دام فون شو چې تکم شیخ خنګني نوستا خزه د پکارداري چې اغه کار اغه نه کوي کار اغه انسانيوي کار نور شونې بس ولا یا زن فی بیوتکم لمن تکرهونا اجازت د نه کوې دا ښځې په کوونوستاسوو کې هغه چاته چې بد تاسو پوشي که نه چې ستا خاون څوک په کور کې نفرېدي نوته هغه چاته اجازت نه کوه خاون د نبر راځې رازیبه رازیبه دا نه نظ چې را زیبه نو بیا به ک د هی سر کوې او چې د هی سو د کو د خبر سبب کې بیاان د مثبت دی د خبر نه دی تخاون د خاوند په یو وخت جنگي رور بده راځي نه نه بده راځي خزا او توې ستارور بنور راځي ما دې کوړه سره و جما رور بده راځي ستا قرب بنور راځي سامور بنور راځي منکره لو یا جا خا جوړا دا جا هم جوړوي بذ خذ ل اختیار نشته چې تخاون په خوخه باندې به زندگی خطر ته ری چې خاون سوغ په دې کور کې راتل نه غوالي نو خجل اختیار نشته چې کور تا غپری په خپلې کامری او په خپلې بسترابه آ سوق نه کینه دا خزا چې هغه په خپلې بستراب او په بستر خپل ها کامرکی خاون هغه کس کینه ول خندګنی څه نه حقکو هن حیکم د خیر بیر ښو کې چې پهبانې عادت حقکو هننا لکوم انطسینولی هن نهفی کې سوې هننا تو عامې هننا او حق د د ښو او په تاسو باې ای چې اسان به کوی تاسوو ددی سره خبا کوي تاسو د دې خذو سره د خپل واسه مناسبه په نه په لباس جامو دای کی او تعامه نه اطخ خوراک دای کی دان چې ته زال سخرین او د خپل واسه مناسب خوراک او لباس په خزل راولې خزه ته وي چرګي بساتې مجدري بکه کار سکے زانه پیسې ګټاو زانه کپلو په پزادو د دوی کاوا دالو مصیبت ته کوو وختار دیګن سره علاج نه کوي خزلہ لړلہ بيزار او خپل نه وړي خوراک وې تاسو پکې چا دا وزن نه کټې کڼه وړي نا حدیث کې راځي وا حق هن علیکم انتو شنو الیهنا فی کسوتهنا و طعامنا اذن چی نو خزلہ به خوراک او جامیو بيزار برابرې کڼ برابرې نو خزر کول بیا بیا زه ولې د برخل کو نه راوځم با خپل کو کی مزه کی او چې ستا کو ته دا چې نو تا دا غځي اوي کړی دا نه خوراک کې نه په سکاک کې نه ولې علاج کم کملکی دې دته پټکې او په خولې دې ملکی مې څه وکړه allele ته داوکه چې اور سوچوکا چې زه به به خپل حق ادا کوله شم کنه کنه شم ادا کوله باه نه کو او چې ادا کول شي ظبراولی تاریخ خراسان کا کپڑے پیزار د وای دا ټول پتا لازم دي وروغ حضرت پیدا کوي بوله رواه ترمذی و صلی الله علیه وسلم عوان ای اسیرات جمعانیہ بالعين المهمله یعنی قید اسیرات په مانزه بند دیوانه قید یانی جمع د عینی دا وهي العسيره والعان العسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأه في دخول تحت حكم الزوج بالعسير او دا بنده مشابه النبي عليه السلام اغا خذا په دخول کدايه سره لان ده د حکم د خاون بلسير په سره په بندي وانه سره نبي عليه الصلاه والسلام په خذا د خاون اختیار تشبیہ تے چا سر اور کلا یو قیدی سر اور کلا بس دیوال ف قیدی پیجا دے کنا ا سر اور دا خزہ دا سرہ و ضرب المبرح هو الشاق الشدید زربا چاغا سخوہلی سخوہلو تغلی جنا دس بہ نوے چ سخت اے پس پتہ نو گزرے قوله یو وال ونصرت او کھلوہ دا چې واهله کې د وی وی د بیا په کټه ماته کې د بیا په سپطاونه ګورځي او کټه له بیا جوړي ظالم او ظلمکه څوچ نه کاو اغه یو د قران حدیث نه خبر دا ظلم نه نو ته بخپلل لا اغه پري خو لا کوته ما ده کې په دغه خزر منتدي ورکله او لا سونو ماته کله او لغ په ماته کله او لا سلماته دا ظلم نو په ماشرکه وقولو دا سه بچلېږي لکه څنګه چې ستاسو اولاد دې ته په خپه کې دا سه په اولاد دي او اولاد ته کړه ته یزا ما کدا انز په د حکم نه چبل په دوبه شي او دو هم دا چې الله د پیغمبر حکمونو دی په مال کړی فلا تبغوا علیه السبیل فلا تبغوا علیه السبیل الا تطلبوا طریقا تحتجون به علیه النا مطلب کوې تاسو یو لار چې دلیل سه تاسو پاره په دې خذوبان دي چې تاسو دې ته سبانه جوړوې یې یا دا سبانه او ته جوړو ما اسې د شمقابو کولې خو سبانه او ته جوړو ما دا زم من حورن مننه مندلې ما وی چې په کاو تا وی زغوالو شمه واره ک استاد تاسو دب دب دب دب بانه جوړه کنه ها تاسو ما حوان د مننه و و تا دې خبر چې ما نه دي ته خپل سوچ وکا و تو ازونهن به چې تکلیف رسوي تاسو دې هوته به پاغه باندې جوړو او رباندي پیغمبر پاک سره په رباندي خاصه خاصه لکه پوچ هو الله عالم الله خپويي وعن معاویه الله تعالی عنہ قال اغویلی قوتوما یا رسول الله ما حق الزوجة احد علی سده حق د خزه دی یوکه زمنګ پاغه باندې په یو شړی داغه د خزه کم حق دی نبی علی صلاتو و سلام مرتوی انت تئمها اذا تو امتا تعام بور کدی خزه تا کلچ تو تعام خوړی تب بازار کزان خو برابر خه کبابونه او سر را شو ما سي ګرځي به عزت به سنکیږي ماقام اواغې زراشه په وڅه لګایي ندروندې ول بندو بس کړي د سبزی ول په خپل خپل خولته خوري کړي لګایي پټول کېناسته اواغې دا چې کوم خوراک تکې وتل کې وک اک کباب باغې لوري اغه خوراک باغې چې کوم خوراک دې کلي چې دې سبزی غو بخه کړي ان توتعما اذا تعمتا چې خوېره دې غلط به و ما دا ظلم نه انت ته ایمای ذاته ایمتا هغه بعده سور چسکه د پویو د سارو بندو بس نه کې د غاو د میخه او په خپل هوټل تراش او خې دوت په تی په حقا ته ظلم نه انته ایمای ذاته ایمتا وتک سوها اذا ازک تسیتا او جامي وا چويتا سوغیتا ها? کله چې اوند دې تاسو ځان تخپلې تا جامه څنګه چې جامه ځان له جوړې نو دا رنګې وته پجامو شګه کول که سم نه استעי زه هو باد خلکو سره ملایويم او بل دا ولا تزرب الوجه اموها خزرره په مخ باندې په مخه ټکې چا خبره کړو کلاس تله خبره کړو چې نو کلاس پدی په ما نه پر سويواله مختلفه خبره کړو بیا کلاس ته ظلم خوراک نشته لباس نشته پو با مخ باندې وهلشتا ولا تقبها او بدرت موعد خزتا کنزلی او تمک و دی خزتا نن زمو پختانی ک د پلار او د مور هغه چملدی د قبه نه اوتر وباسو ستا پلار ارداشه او ستا مرداشه او ستا د مور او ستا د پلا هغه د داشه او هغه داشه په زالمه خد سره هغه کړیو چې tale خپل لخت جگر په غی که اخیو او تاری تداشه دا رات بدوی د قره پیغمبر سوې ولا تقبها او بدرت موایا چې د مور او د پلار کنزلو ته کې استادا سي استادا پلار دا داسې د خزرې یو څو د بډای ګان یاده بډای ګان باباګا دا, دا هوټل بابا بیا کوي دا غریبانو سره یاد نه د دا علم دانو جمعه تلال شمه قران زکه ما د استادانو خبرې واورم ما نبس زه نور د کر کر گټه وټم نو دکان زوته پروتي کور کې ولا تهجر الا فل بیت او بای کار بنکه مگر پوکور کې ولا تهجر الا فل او کو زوره نخزه تور کې نبار بنور کې پوکور کې بنا کور کې دا ازدواجی پروگرام کې زوره نو ورکا نور کور کې د بچی دی اولاد نو خلق دې خمامل او سره کوچدا سو خود باندې نشي پوچ کلا تہ ازدواج تعلق راجی نبیاو سلغوندے بایکاٹوکا وا تہ زما خبرہ نہ منی بہ زما استاد لادے جداری بس پوش بس بایکا تہ کو سلا ہوگا پوشکنا تازین تہ تاز بس ولا تہجر الا فی البیت حدیث حسن رواه ابو حوالا تاج الا فی بیت معنا مفردی داخزه په بایکار سره مګر په خپل کور کې دې ګن مقصدونه محدثین بیانې یو دا چې د خزنه خزه تا د خبردارې ورکو ولي د جدا کېدو چې زما استادو د ایبې او نو داګه بسترې جدا ستا بسترې یا بل دا حدیث مقصد داره چداغه کمره اغه پرې لري ورته چې باز زستا کمرې ته اغه پورې نه رازم چې سو پورې تا زما د خبرو منونکي جوړه شوی نه پښکنه وا نبي هريره رضی الله تعالی ذکا باج خزم نه کارې کنه نو مې خبره قال ابو هريره چې قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکملو ال ایمانی اکملو المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن خلقن و خیارکم خیارکم لنسائهم غورا کامل دو مومنانونا پا مومنانو کے آغد پید بار دی ایمان سره چاگا خیستا اخلاقو والوی خیستا اخلاق ارچا سرا خاندہ پیش آئی نو پا خیر خیر آئی جبیل کن سنگه خیر دی و ہندا پیشانے چې ملاوی اوس اغه خوشاله خبره کوي خو وه بس تیری او چتا اروغه ده تندې بټکلېره او اغه تا وی خیراله نه خیراله دا ما تا خیراله او په بد حالت نو سره خبره کوي نو سره خوراک سکا نو دا مخه اخنار بد نشوخهخه او بل پیغمبر دا پیغمبر پاکوی غو رستا سنا چې غو غوړې د پاره د خپل خزده پاره خپل خزده پاره بهتروي چتر ټولو مرد خلکو سره خی خی او کوټه د خوري خزرې پاره دی ناکاري او خدای بیا غضب راغی و ټولو ورځ می خطې را کړو ماجی غری کې راکاړی لکه د اسمان تندر راشي وازی خزر وې کنه او خدای نو چکل خاورو راغ پاره فشینغه نه ارسي یو تو خدای پاک اوس کم کارو فرمان ارسي لته حالت مو جوړو جلال چوي السلام علیکم او وعلیکم سلام دا خزی خوان تا نه سلام کهی نهو تا خیراله وی نهو تا حرکله بختانی دیگه نه السلام علیکم و علیکم سلام خیارو کم خیارو کم خیارو کراخ لاکم <تصفح> چه کور سشتا خوان دوی ده خوراک ده اخلی پخلی او وی آه آر سشتا ده حمدو لیلله تحصر اولی دی کور سشتا تا خود بازان تش زی تش رازی سخدان سدارو را نکنه او بلکل وی آر سشتا دا جواب الوارکا ستاسو هوخه کوم مناسب څه چې ته ماته یاد کچاغه پوښتکو بوجه انه که بیا یاد کړی یی دا ویدہ ختم شوه دی دا په او چې هغه ورته سې نشته ته آواز خننده ده ها داواز خننده ده خياركم خياركم لن اغه ټول اگر په دفتر کې تیره کړی را په پټی کې تیره کړی را څنګه ته ټول تک یو ګټه سخت په اپ او ور کې یا بودو ګر بودو ګان کړي یاو بیا رواه ترمذي وکاله حديثن حد نو خا خدات دا خشه د چا خا اڅه خنده په شانې اسلام ملاويي او بل سلام دا سومه بن عبد الله ابن ابي زباب رضي الله تعالى عنه قالا وي الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجربوا إيمان الله موه تاسو دا الله دا خذي دا الله وینځي او شړي دا الله شړي غلامان ان الله غلامان فجاء عمر من راقه و مرضى الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم تا صبح پس نبی عليه السلام ته حضرت عمر فاروق راي فقال نو عمر فاروق ز ان النساء على ازواجنا زلور شوي خذه پخ پلو خاوندان اېدا لا پیغمبره ته خذه موه هي نو خذه قوم باندې زلور شوي خبره شو کوله وتا سغرب سروباسي والخطاب منا گری دی فهمهنګ فارغ خصفی ضرب حنا اجازهت اور نبی علیہ السلام په وحر دای کې وزو سی وای چقدر جاتے نقصان کې سر بیاغیر کې نبی هغه دکټوبا سا داسې مپرې دا خدای سره د ټب او داسې نه چې په کل سوت نه وې ها فزر کې بیا د لکارو کې خصفی ضرب حنا لرو خې ورکه په وهلو داه کې ز وي نو حضرت دوم جلانو ملکوو صحابو تو پیغمبر غمبر اضت د ووهوکی د هغې به کله کله ښ ی وفد ی جوړ شو ب بیاشي ته رالی چې نبی ل السلام د ووهلو حکم کلی مو خواندان ملیکلو ډب دب د ډړو هم ډبه دا وټوا پی غمبر د صاحبه پوه کې چې منږ وه فَتَافَ بِعَلِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَتَافَ نو دا, دا اللح اللح چا پیږه شو د آل د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه خزر ډېرې چې شکایت کاو د خپل خاوندانو نه ډېر خزر چا پیږه شو د نبي عليه السلام کو تراله او غي شکایت د خپل خاوندانو او کو ربی رسول الله صلی الله علیه وسلم شکلات نبی نبی علیہ السلام د بی بیان تو صحابه او خبر وروده نبی علیہ السلام تو وی لقد اطاف با بی اهل بیت محمد النساء ان كثير يشكون ازواجهم ليس اولئك بخياركم تاخي سرا اطاف با اهل چا پی د شوی د کور د محمد صلی الله علیه وسلم د آل د محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خزر ډېرې چاغي شکایت کوي د خلکو خاوندانو ندی دا کسان خی بخيار کوم غرس تاسو نه د خلکو غره ندی چاغه خپل خزر ټکی او پوش اسې بيسا نبی ادي سلاموي پوش چاغه ټکی اسه بغیر د شغلت کار نه نو ده ربه تدین خلق نه ده او وه المکوی هروا او ابو داود بیسنادین صحیح زاینا هو به له معنا عالم شتا نو عالم شتا وال پاغه صورت کشتا اچ نقصان هکو او سمي گنا خدا شوال چې د تکلیف وال بنئ او چې نشتا نو تاغه چا سمي چار ارسه که خبرابر چلیگی دینداره تابداره ربیع وفی وحل نکی چا خکار که دینداره دا نوی او کناسو یو باناو تا گورم نوزا اینا هوا بیزال موجم هم افتواتنو سمم حمزا مکسورا سمم رائع ساکنتو نو سمم نونن ایج درنا زلورتیا قولو اطافه احاطا چاپیرشوی وکار دادی چې موږ د دې زړه لري لحاظ کوو عن عبد الله ابن عمن لحاظ رضی الله تعالی عنهما بهترینه خزه کومه ده نبی دې سلامي بهترینه مور کومه ده بهترینه خزه کومه ده د دنیا او متاع دنیا متا سکه ده سازو سامان دې د لګ وخت پاره و خیر متاعه المراه الصالحه او غره سامان دی دنیا هغه نیکه خزا ده ما هوشه چا په قسمت نیکه خزا راشی هغه دې نیک بخت سره یې خاوند زکام چاغه خزه د انداری کوي درس کوي سبقونه غي په خپل پوی ادا به چی پوی کوي لټول ثوابونه ته خاوون پامنه مکمل کړي شي دا شخصه بهتري نه دي چې ته په ټیکي دفتر کې نه واستې او ستاسو ملنامه دکېږي د صفو ستا استاد خزې د عمل په وجه باندې نو دا شخصه کول به تر طریقا چاغې دیندار نه او زبا او کوم چې تعلیم یفتي زبا او کوم چاغه مالدار وي نو مالدار سره بیا ډېر غزې به و وګرځي بیا او چې دیندار یې کړهوا نو املنامه خو به د خطر نه ټاکا نه وروړه